Mwanamke Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anazungumza wal mar'atu fi bayti zawjiha ra'ia Mwanamke kwenye nyumba ya mumewe ni mchungaji Si uchungaji tu wa hiya mashulatu hichi kitu kifahamu vizuri Na yeye mwanamke ni mwenye kuulizwa Wendi kuulizwa na mtu haki mahakamani katika mahakama za kidunia hapo tu ungelikuwa wapelekwa mahakamani tu ingekuwa labda kila miezi sita wapelekwa kizimbani kwenda kuulizwa kuhusu maisha ya mtoto wako ndani ya nyumba bila shaka ungejiandaa hapa duniani ungemlea mtoto wako kwa vile serikali inavyotaka kwa sababu kila miezi sita ingekupandisha kizimbani failure unakwenda jeza lakini mtume anasema ama mwanamke huyu masula ni mwenye kuulizwa kuhusiana na uchunga ndani ya nyumba ya mumewe habari huna ndio kwanza wamtaftia vitu mtoto vya kumharibu kuharibu akida yake kuharibu tauhidi yake huyu anatakiwa umuoteshe na mapema tauhidi akida msiba mkubwa tulioonao Haya hawezi mwanamke kuyafikia akaweza kuyasimamia katika nyumba ya mumewe au hata kama ana mume pengine ni mjane hawezi kuyafikia haya na kuyasimamia ila Antakuna. takuna Ispokuwa isipokuwa pale atakapokuwa mwanamke huyu ni mwenye kujitambua mwenye kujitambua katika dini maneelim mara moja hapa nilikuwa na muhadara na nyinyi nadhani baadhi yenu nakumbuka nilikusomeeni qissa cha mwanamke mtoto wa sa'id bin musayyab tabi'i huyu ambtabi'u huyu alikuwa na wanafunzi wake sa'id bin musayyab mwanafunzi wake akapotea darasani kwake kwa muda siku umuona, akamuliza ulikuwe kwa wapi wewe akamambia mke wangu alifariki nikawa nimeshughulika na kumzika sa'id bin musaibaka muuliza mwanafunzi wake ni kwa nini usitukhabarishe tukaja kusaidiana na wewe katika maziko ya mkeo lakini swali alilofuata akamuuliza je ushaoa mke mwingine akamambia bado Said bin Musayab akamambia nitakupa mwanangu wakati huo huo tabi huyu Said bin Musayab binti yake huyu alishaposwa kaja kuposwa na mtoto wa mtawala mtoto mwenyewe utawala wenyewe wa kurithi shawa wakura kila miaka fulani anaondoka la utawala wa kurithi baba mtu akifa anayefuata ni huyo mtoto atakayekuwa pale dia mtawala kenda kumposea mwanawe kwa Said bin Musayab Said bin Musayab anamwambia mshenga aliyetuma kuleta posa kwamba la mwambie mtawala mwambie khalifa Sipeleki binti yangu katika nyumba ya watawala akatishwa akamwambia hapana lakini mwisho habari anamtoa mtoto wake kwa mtu fukara maskini Said bin Musaymbi ambiya nitakupa mimi mtoto wangu alimwambia mimi sina mahari sina chakulipa akamuozesha binti yule anakwenda naye nyumbani kwake yeye mwenyewe chakukila hana kafunga ana saumu lakini chakula ndani ya nyumba hana lakini masha Allah alikuwa ni binti hafidha amehifadhi Qurani yote kichwani Hakuhifadhi maherufi tu kama ambavyo mabinti wengi leo tunao wamehifadhi Qurani nzima lakini wamehifadhi herufi tu Hawajui misingi ya kitawhid iliyokuwemo humo, hawajui misingi ya aqida iliyokuwemo humo, hawajui halali wala haram, wala wanapoisoma hiyo Qurani hawapati ujumbe wote unaokwenda katika vifua vyao zaidi ya kwamba wanamurudika kwa yale maadhi mazuri ya kile kisomo. Huyu alikuwa ni mwanamke aliyohifadhi Qurani kwa maana ya kuhifadhi, anakielewa anachokisoma risala yake inakwenda ni mwanamke aliyoshikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hichi kisa nikuzungumzie kwa uwazi kwa nini sa'id bin Musayab asimwezeshe mwanawe kwa mtawala mwenye mapesa kwa mtoto wa mtawala ambaye anatarajiwa kuwa yeye ndiye mtawala akampeleka kwa maskini hohe hahe lakini mwenye dini Dada zangu wa hatoweza mwanamke kujikomboa na maswaliya ambayo mtume ameyataja mwanamke ni mwenye kuulizwa kuhusiana na nyumba ya mumewe hatoweza kujikomboa akiwa yeye mwanamke ni mbumbumbu. hana kitu, hajui kitu katika dini hafahamu chochote na wengi wa wanawake wengi hali zao ndio hizi elimu alionayo katoroka madrasa huko tangu alipoanza kupata ukubwa ndo kakatishwa asendetwe na chuoni au pale alipoanza kwamba sasa anafesi mitihani ya darasa la Antakaende anataka ende akakatishwa chuoni elimu alionayo wengi wanaolewa na elimu ile hata hiyo Qurani mafni kuisoma hawajahitimu Ndoke ndo zake tena, keenda zake mechipuo, ka huko tena mpaka ka graduate university. Hana elimu ya dini, anakwenda kuolewa ndani ya nyumba. Akili yake yote kila kikaa, anawaza kupata flat screen la 50 inches. Akili yake yote anafikiria yeye kupata magorofa katika dunia. Kupata mapesha katika dunia hawazi kuhusu akhera Fikirii mustaqbal mustakbal anaoftiria watoto wake ni kifa mimi kila mmoja awe na nyumba yake kila mmoja awe na pesa benki asipate taabu nikiondoka mimi ufikirii tabu ya akhera kona ufikirii moto wa jahannam Ufikirie vifnyaji vya moto wa Jahannam. Ufikirie malaji ya moto wa Jahannam, zakumi, ile matunda ya, ya zakum. Watakao kwenda kula watu wa Jahannam. Ufikirie kumuokoa huyu na ali hiyo watoto wako. Unafikiria usalama wa maisha yako ya dunia. Ufikirie usalama wa maisha yako ya akhera. Ni akili ya namna gani hii? lakini akili iliyokosa mafunzo ya dini muono wake unakuwa mfupi inaangalia dunia tu akhirah yaonekana jambo so simple kwa zile sala zake ambazo hazina elimu yoyote anategemea kuja kwenda peponi anategemea na wanawe ende peponi lakini ile PhD au ile digrii aliyokuwa nayo ameua miaka kuipata. Taianzia tangu nasari. Na wazee wakamlipia mapesa. Akamaliziana mpaka akina zake primary, akakata pale miaka 7 au 6. Yuko primary tu. Akatoka hapo akaingia secondary. Akauwa na miaka mingine. Akalipwa mapesa tu akatoka hapo akaingia university akatoka na digrii yake ana miaka 10 baadaye anakwenda kusomea na fani nyingine aje awe daktari elimu yake hiyo yote haijamfahamisha nani Allah haijamwambia kipi halali kipi haramu mwanamke una maswali makubwa kuwa we ni mwanamke tu katika dini hii Una majukumu makubwa ni lazima ujikomboe nayo. Wewe ndiyo nguzo ya mwanzo katika kuijenga jamii hii. Na wewe ndiyo wa mwanzo katika kuiharibu jamii hii. Ma fatana ad-dunya bi ummahatin majinat. Ukisikia huko nyuma tunasoma historia kwamba Waislamu tuligombao wa miji mbali mbali waislam tulishika dunia hatukuigomboa kwa kupitia wanawake waliopotoka wala kwa kupitia wanawake waliojitenga na maadili ya dini wanawake wengi leo wamejitenga na maadili ya dini ile hijabu tu yamchukiza kuiva yani na ile ambayo imeelekea tu imeelekea tuna hijabu. Si hijabu ya kisheria imeelekea tu kwamba anakimtandio ka kakivaa, basi pia haridhiki mpaka achenye nywele zake wazi. Sheikh fulani anywele itokewazi ivyapite mitani chingo yake ionekane. Si hijabu kitu. Pia hiyo nayo hairidhi. Wengi wamejitenga wanawake na maadili ya dini. Hivi mwanamke wanamna kama hii ataweza vipi kuijenga society? huko nyuma ukisikia maswahaba waligomboa miji ni kwa msaada mkubwa wa wake zao kwa msaada mkubwa wa wanawake waliokuwepo katika zama hizo kwa wanawake waliojitambua na kujielewa wenye maarifa na dini yao hatukogomboa miji hiyo kwa wanawake wapotevu kwa wanawake waliojitenga mbali na maadili ya dini mutaallilat Ummahatin maajinatin mutaallilat wanawake waliopotoka waliojitenga na dini maadili ya kidini na hizi ndizo za wana hali za wanawake wengi wako mbali na maadili ya kidini wewe usikubali kuwa na hali hiyo Madam allah amekuruzuku tawfiki Ukapata kuyasikia maneno haya umependwa sana na Allahu Jalla waala Allah anataka ubadilike. Ujikomboe na kama tayari ushabadilika uzidi. Tamasak na dini yako. Chimba kisawa sawa. sawa. Waliambiwa wakeze mtume sallallahu alayhi wasallam lastunka ahadin minan nisaa Suratu AlAhzab nyinyi si kama wanawake wengine Lastuna stunna ka ahadin minan nisa nyinyi si kama wanawake wengine nyinyi ni wengine si kama hao kwa hiyo na nyinyi mmepata bahati ya kupata kukaa katika vikao kama hivi na yasikia kama haya hebu na nyie jiwekeni ni stunna ka ahadin minan nisa jitambuweni ieleweni na kama mnajitambua na kujielewa Allah awazidishie na mzidi kwa sababu jamii tuliyo ni mbaya kulea kizazi ukaweza kupata mtoto mwema ni ngumu sana kwa namna walivozungukwa wamezungukwa na upotoshaji tokea maskulini paka mitaani ya itaji mama alisimama kidete kulikweli hatukugomboa dunia huko nyuma kwa wanawake wanaopoteza muda masaa kwenye matelevision kwenye matiktok kwenye facebook kwenye twitter kwenye youtube kwa kuangalia upuuzi tu upuuzi tu hamna faida yoyote anayoipata Hakuna chochote kinachomuongezea akhera yake upuuzi tu nimbo tu vichekesho tu masana yote vichekesho tu Mtume anasema law taalamuna ma aalamum law nyinyi mngekuwa mnayajua ninayajua mimi labakaitum kathira mngelilia sana na mngesha kidogo sana lakini hamjui maskini mmelewa na dunia ndugu zangu sisi waislamu katika historia yetu tumegomboa miji mbalimbali bi ummahatin afifati kwa wanawake wenye kujihifadhi mtadinatin wenye dini wenye kujipamba na dini yao alimatin wenye elimu ya kutosha katika dini yao mujahidatin wenye kupambana kisawa sawa sabiratin kwa wanawake wenye kusubiri wenye kuvumilia hafidatin lilgaibi. kwa wanawake wenye kujihifadhi pamoja na kwamba waume zao hawapo wao wanajitihadi Kanitatin. kwa wanawake watiifu wenye kumti Allahu jalla wa ala namtume wake na wenye kuatiwa umezao katika mambo ya taa taibatin kwa wanawake wenye kutubia mara kumara, Aabidati, kwa mara wanarudi kwa Mola wao abidatin kwa wanawake wenye kuchapa ibada ukishikia alimamu imam Malik rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a kuna imam, imam Malik Ukimsikia huyo aliisimama kidete kumsimamia mpaka anaitwa Imam Malik mama yake Mama yake dole simama kidete babake hata alipokuwa akijaribu wakati mwingine hebu akafanya hivyo la la, la, la. huyu tumempeleka asome muache asome dini mama ake dole simama kidete kisawa sawa ndipo pale tuliposema wewe mwanamke anti rkiza tulula ndiyo msingi wa mwanzo ndugu zangu wa islam kana awalu baytin amana birrisalati alislam baytum mraa nyumba ya mwanzo kabisa ilikuwa nyumba ya mwanzo kabisa iliyoamini risala ya uislamu nyumba ya mwanzo iliyoamini risala ya uislamu ni nyumba ya mwanamke Khadija bint Khuwailid radiyallahu anha Bibi Khadija bint Khuwailid mke wa mtume wa kwanza sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anha nyumba ya mwanzo ambayo ilisikia iliamini risala ya uislamu التي علمت دورها من امئه وفهمت واجباتها التي ثبتت النبي صلى الله عليه واله وسلم امه المثبتيشه متمه ووقفت الى جانبه فكانت نموذجا للمراه الواعيه بيبي خديجه امكوا ni mfano kwa wanawake yoyote mwenye kujifahamu mwenye kujielewa بيبي خديجه ni mfano wa juu amekuwa ni mfano kwa wanawake alati tafahamu dauraha kama mwanamke katikaku ni usuru haki basi buntu bihadija bint khuwaid nimfaraki wajuu kabisa hebu dada zangu wanangu ndugu zangu mama zangu kama wapo huko bibi zangu kama wapo huko hebu kasomeni someni khabari ya bibi khadija Wanawake wacho wa mwanzo katika Uislamu nyinyi kama wanawake mlipaswa kujua majua nyinyi mahistoria ya watu wengi mmesoma manobel mengi nyinyi mmepita maskulini mmesoma historia na vitabu vya hadithi mali mali za watu wasio kuwa wa mnajua mahistoria ya watu wengi sana wengine majua mpaka historia za wanamuziki wa ndani ya nchi na wa nje ya nchi Mnaojua siju yao kina zuchu siju kina nani na wengine ambao wanaharibu jamii kwa kasi kubwa mno. Na muafahamu wana muziki mpaka wanje. Majina yao, majumba yao, mnafatilia historia zao, mna kwenye mitandao. Mnaangalia. Mnajua mwanamuziki fulani chombo fulani, ana gari aina fulani. Kapiga show pale fulani, kaingiza mamilioni mangapi, madola fulani na hapa wandani vile vile mnafatilia. mnajua leo show ya mwanavuziki fulani iko api katoa kibao kipya kipi hebu kakaeni mmewahi kusoma habari ya di Khadija bintu Khawilid msoma historia yake vipi alisimama na mtume kidete vipi alinusuru dini hii na kwa sababu ya taufiki ya Allah aliompa mtume wake na mkewe wa huyu Bibi Khadija Tizama society ilivyosimama baadaye ilianza na watu wawili tu wa kwanza mtume mwenyewe wa pili Khadija akaja watatu katika watoto Ali bin Abi Talib akaja wanne Abubakar radiyallahu anhu jamii nzima ilibadilika mkisimama nyinyi wanawake kidete wallahi mnaweza kuisimamisha nyumba vizuri mno na baadaye mkausimamisha mtaa kasomeeni historia ya mama yetu Khadija Radhi Allahu anha kwa maana ya kuisoma na kuijua someni historia ya mama yetu Fakiha Aisha Radhi Allahu anha Yalikuwa ni marejeo maswahaba wanarejea kwa mama so Aisha. Kuta kafiki Zabini. Someni historia Bibi Aisha. Tisemeni elimu ya Mama Aisha radhiallahu anha kaangalieni someni historia za wakezi wengine mtume kila mmoja alikuwa na daur kubwa katika society ile ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kila mmoja ali play part kiasi kikubwa mno mpaka jamii ile imisimama hawa ndio role models wetu so many history zao so many nyinyi kama wanawake wa Kiislamu mlipaswa muwe mjue vizuri mno historia ya mmoja mmoja katika wakee mtume sallallahu alaihi wasallam na kimoja kimoja walichokifanya katika dini hii kwa nini mjue mambo ya watu wasiojua lolote sokuwa na faida yoyote zaidi ya kuleta maasi katika jamii wanakusaidia nini nini nyinyi kina diamond zaidi ya kuharibu watoto wenu zaidi ya kuharibu jamii halafu aitwa muambiwa hao ndio kioo cha jamii Wanasomesha nini zaidi ya matusi rudini kaangalieni historia ya mama yetu khadija historia ya mama yetu umu muumini aisha historia ya mama yetu ummu sulaym kaangalieni historia za wakezi mtume wote vipi walikuwa Ntajifunza mengi sana mtajifundisha mengi sana mtaweza kusimama vizuri khadija binti khawailid alqudwa tayiba kigezo kizuri mno والمثل الاعلى في عالم النساء نا كنزو تاع جون كامبسا كاتقاول لميمغو وواناواكي بيبي خديجه مكوه متومه شومني كاتقا القران ومتجى مريم ماماه كي انسان شومني كاتقا القران lakini ametajwa Asia mke wa Firaou hawa ni watu ambao nyinyi wanawake mapaswa kuwajua Tizameni istikama yao Tizameni aliposimama kidete Asia mbele ya Firaou na istikama ya dini yake tutaka wanawake wale haya sio wanaokaa kazi yao kufuatilia tu leo sultani leo kama mwaka mmoja atakwenda nayo anafuatilia sultani tu leo sio kuna mchezo gani wa kichina wanafanya ndio nifat... hivyo tu kama ni mwezi sita kama ni mwaka anakwenda nao akimpiti leo kuna kombolela Ye yeah, na kombolela mpaka ishe kombolela never miss faida gani umepata nini umejifundisha We mbona wapoteza uhai wako sekunde moja kaka uhai ni maisha hayo sahaba Abdullah ibn Abbas sahaba Abdullah ibn Abbas anasema ma'ana nadimtu ala shay'in mimi sijapata kujuta juu ya kitu chochote kana dami kama majuto yangu ambayo unajutia siku ambayo gharabat shamsuhu jua lake limezama na kasafi ajali umri wangu umepungua wa lam yazid fihi shayon. na hakujazidi kitu katika elimu yani siku imepita mimi sijazidisha kitu katika elimu siku hii sana lakini tuweza kupata leo mtu akawa anajuta na masikitiko makubwa kwamba kuna kipindi fulani kuna movie fulani kuna tamthilia fulani imempita hajaipata kakoma pala fulani hivi anasikitika kwamba leo kakosa lakini anasema mimi hakuna kitu ninachokijutia kuliko kwamba siku imeingia nyingine lakini ile iliyopita sikuzidisha kitu katika elimu hichi kitu na juta sana lazima uzidishe kitu kila siku elimu kila siku katika dini yako Bibi Khadija ni mfano mkubwa sana katika ulimwengu wa wanawake Sakanu Sayyidil Anbiya kitulizo cha yule bwana wa manabii wa awal sadiqa min almu'minat ومنظو كبيسا مقتلي كاتكا واوميني اول من صلى على ظهر الارض مع رسول الله ومنظو كبيسا اليسلي juu يا ارضي اكيوا pamoja na mjumbe wa Allah اول من استمعت الى القران بعد رسول الله ومنظو كبيسا الياسkiliza قران بعد يا متومه Mwanzo kabisa baada ya kusikia mtume tu wa pili ni Khadija. Wa mwanzo aliyosikiliza Qur'ani baada ya mtume. Awwalu manzala ilayha Jibril liuballigha min Rabbihas salaam. Aw mwanzo ambaye Jibril malaika Jibril ameshuka kuja kumletea salamu kutoka kwa Mola wake. Salamu zimekuja specific Allah amemtumia Jibril apeleke salamu kupitia mtume ampe Bibi Khadija alati badala malaha wa na kalbaha na aklaha lirasulillah amaye amejitolea amejitoa Bibi Khadija ameitoa mali yake ametoa akili yake ameutoa moyo wake kwa mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam ili mtume asimamie dini vizuri mtume <tipa> aifikishe dini vizuri amant bihi haina kafara nnas bibi khadija amemuamini wa wa wa mtume wakati watu walipomkufuru saddaqathu aina kadzabahu nnas amemsadikisha mtume wakati watu walipomkadhibisha yeye ndio amesimama kidete kumsadikisha wa wasaathu bimaliha haina haramahu nnas amemfanyia wasaa kwa mali yake wakati watu walipomnyima kasomeni historia ya mama wetu Khadija kisha rudini nendeni katika suratul ahzab someni zile aya kwa maana ya kuzielewa kwa maana ya kuzisoma nenda kwenye tafsiri sio kwenye Tarjama ni ile ya neno kwa Kiswahili wa Kiswahili uno kwenye kiarabu na kwenye kiswahili ukikamata ile ya Abd al-Masalifarsi ya Awiy ya albarwani. ile ni challenge huwezi kupata mle deep takusaidia kidogo tu kwa maana lakini hupati hasa nenda ukasome asbabu nuzul kwa nini aya hii ilishuka upate ile sababu yake kasome katika zile aya katika suratul ahzab yani saa anabi لستن كعد من النساء ان التقيتن فلا تقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ندم пока مشو تيريكا كاانغاليه ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرعكن صراعا جميلا كاانغاليه منين سباب пока الله قالتا منين na walipopewa hiari wakeze mtume Chaguweni dunia nikupeni kitoka nyumba Mwendezenu, zenu dunia au chagueni yanayomridisha Allah na mtume wake Angalia walichagua nini wakeze mtume Walimkusanyikia siku moja Watch wakamwambia mtume tutaka hichi, tutaka kile tutaka kile wakamtajia mambo ambayo mtume hana uwezo nayo Allah kawa khiyarisha. ama mwataka dunia na mambo yake fatahalaina njooni umt'ukunna mtakupeni kutoka nyumba wa usarr'ukunna sarahan jamilan taqwa cheni muacha lol mzuri mwende kwa hao ambao utakupatia mnavovitaka kaangalia walichagua nini baada ya hapo na baada ya kuchagua Allah aliwazawadia kitu gani walimchagua Allah walimchagua na mtume wake na Allah akaleta maneno mengine mazuri mno wahitaji wewe kama na wa Kiislamu kuyajua ili ujigeze uigize uwe kama wao wao wamewaambiwa lastunka ahdin minan nisa nyinyi kama wake wengine wote na nyinyi Allah awahifadhi dada zangu mama zangu ndugu zangu Allah wa hifadhi ambao mnapata bahati hii. Kama mkisikia kuna muhabara mnakwenda. Mkisikia kuna darasa mnakwenda. Mnakwenda kustafidi kusoma. Allah wa hifadhi. Allah alipeheri nyingi sana. Ninyi mmepata bahati kubwa sana. Wenzangu wanahemko kwa mitaani. Hawajui hata namna ya kuvaa. Hijabu za sheria. Hawajui kama wana masuhulia katika dini hii. Hawajui kama wana majukumu watakwenda kuulizwa mbele ya Allah kuhusu uchungaji wa nyumba zao. Wanajiona wanavyokwenda ndio sawa sawa, yani wanakwenda tu, wanakwenda tu kama vile ngombe aliyokataka kamba. Ukipata mume aliyeshikamana na dini, shikamana naye. Na msaidie sana katika dini. Wewe ni msaidizi mzuri ikiwa utaielewa dini. Utajenga jamii nzuri mno. Tazama wakezi mtume pale kidogo tu alipotaka mambo, Tizama Allah alivyokuwa mkali kwao. Tazama alivowakhirisha na tizama walivotii. Hebu rudini kwenye shobeni zile aya. Yaani aya hizi wanawake zinatakiwa ziwe nusba aineik mbele ya macho yako hapa ukikaa unaziona kachimbe yale yokuemo mle upate fawaidi zake kachimbe zile fawaidi nuzuli zake zisome elewa nini kilitokezea? baba zao Abu Bakar na Umar walisimama vipi na mambo yakawaje baadaye na kwa nini Allah kawambia Wakarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati alula kwa nini imekuwa vile wale wamepata bahati ya aina yake kuwani wake wa mtume wamepata bahati ya aina yake wamepata nyumba ambayo wahye unashuka wao wanasikia wamempata mume ambaye kila wakati anazungumza maneno mema hatukani anazungumzia mambo ya kumridhisha Allah sunna Qur'an ni usalama wako wa akhera, na usalama wa familia yako. hawa walipata bahati kubwa mno. Kwa hiyo na wewe dada wa Kiislamu ukiwa umepewa tawfiki ya Allah, Allah amekupa tawfiki. Unahudhuria katika majalis kama hizi, wewe si kama mwingine wa mitaani. Wewe una bahati kubwa mno. Unapata kusikia aya zinaposomwa unapata kusikia hadithi za mtume wamjua mtume ni nani je umempa mtume nafasi anayostaiqi au kiskia mtume ndio wachukua tumtume tu umempa daraja yake umempa hadhi yake hebu nenda kule katika suratul hujurat kasome la taqaddimu baina yada lillahi wa rasuli ingia ndani usisome aya tu matini ingia ndani وانغاليه اهل العلم وانا زغمز لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله وانا سمaje معلماء مع المفسرون الى اممبه متومه نفسي yake wewe ni arrakiza tulula fi binaa almujtamaa katakujenga jamii nenda katika suratul hujurat ila sura yatakiwa iwe mbele ya macho yako unaielewa na asbabu nuzul zake na ahlul ilm walivyopita kuelewa ile yaitwa suratul akhlaqi kwa jina nyingine ili utujengee jamii nzuri watakiwa ufahamu vizuri mno yako mambo ya msingi kuna vitu sita amevizungumza Allah pale amradu amradu maradhi ya nyoyo sita Allah amehitaja pale wewe kama mwanamke mwenye kujenga jamii hutakiwi kuwa nayo maradhi yale. Ikiwa wewe ufahamu kama kuna sura inaitwa Al-Hujurat utajenga vipi jamii hii? He burudi kasome. Epuka maradhi isi tayale. Khalafu yako mambo yanayojenga jamii pale. Wewe ndio msingi wa mwanzo wa kujenga familia na kujenga jamii yale mambo uwe nayo. Sura ile kwako wewe iwe kama unavyokunywa maji ya kunywa ili utujengee jamii iliyo nzuri kabisa. Bibi khadija alisimama na Mtume Kidete tena katika wakati mgumu kwa mara ya mwanzo. Mtume anamuona Jibril akakamatwa, akabinywa, akabanwa. Mbio anakimbilia kwa mkewe Kadija kasimama naye kideke